El major și ea minoră. Lectură de George Topărcianu, Un audiobook ascultat de Radio Gerila. Într-o seară, la o serbare, în timp ce orchestra cânta valsul lui Strauss, un domn în vârstă, cu mustață albă și cu figura gravă de militar, stătea rezemat de pervazul unei ferestre și se uita în sală. Era majorul, un om serios, deși puțin cam încurcat când venea vorba de dans. Din când în când își mai netezea mustața, se uita cu un aer absent la vârtejul de rochii și fracuri și ofta ușor. Lângă el, o domnișoară foarte tânără, subțirică și veselă, îl privea cu o curiozitate copilărească. Domnule Maior, de ce nu dansați?" îl întreabă ea. Eu? Eu sunt ofițer bătrân, domnișoară. Ofițerii bătrâni nu mai dansează. De ce? Sunteți obosit?" Nu. Dar dansul cere altă vârstă. eu artă." Și arta cere tinerețe. Atunci, nu vă place muzica? Ba da, dar prefer marșurile. Acolo toți merg în rând, cu pas egal, fără să se împiedice unul de altul. Aici, vezi? Se uită în sală. Toată lumea se rotește, se învârte, se clatină. Nici o regulă. Dar e frumos, zise ea râzând. Poate pentru dumneata. Eu am altă concepție despre ordine și disciplină. Domnișoara își mușcă buza, încercând să nu râdă. Vă place să dați ordine, nu-i așa? Firește, e meseria mea. Și în dragoste dați ordine? În dragoste? Maiorul o privește lung. Acolo nu se dau ordine, domnișoară, se primesc. Domnișoara roșește. Vai, n-aș fi crezut că un maior e așa de galant. O, nu sunt galant, sunt doar disciplinat. Se face o tăcere scurtă. Din sală se aude valsul. Domnișoara privește în jos. Știți, eu cred că dansul e tot o formă de disciplină. Fiecare trebuie să-și țină pasul, să-și păstreze ritmul, să nu calce pe nimeni. Așa? zice maiorul zâmbind. Atunci poate că ar trebui să-l studiez și eu. Vreți să vă învăț? Pe mine? râde majorul. Ce idee? Eu n-am mai dansat de când eram sub locotenent. Nu-i nimic, învățați repede. Haideți, acum? Aici? În public? Da, de ce nu? Toată lumea dansează. Uitați, nimeni nu se uită la noi. Domnișoară, nu vă dați seama în ce primejdie mă puneți. Eu, un om în toată firea, să mă fac de râs. Nu vă faceți de râs, domnule maior. Vă faceți... tânăr. Maiorul ezită, apoi își drege glasul. Bine, dar nu mai un pas. Doar de probă. Ea îi întinde mâna. El o ia cu sfială. Orchestra cântă mai tare. Cei doi fac un pas, apoi încă unul. Așa, zice ea, acum unul la dreapta, unul la stânga, rotire. Stați, zice el, mă amețește. Nu-i nimic, vă obișnuiți imediat. Domnișoară, cred că mi se învârte camera, iar râde cristalin. Sunteți adorabil, domnule maior. El se oprește, își netezește mustața și zice serios, dacă vă spun că am amețit, e un fapt medical, nu un compliment iar râde și mai tare. Totuși, recunoașteți că v-a plăcut? Da, dar să nu spuneți nimănui. Mă compromiteți în fața regimentului. Bine, rămâne secret militar. Se aud aplauze din sală, orchestra schimbă melodia. Și astfel, în seara aceea, maiorul cel serios descoperi că între un marș și un vals nu e decât o diferență de inimă. A doua zi, pe la prânz, maiorul se plimba a gale pe bulevard, cu bastonul sub braț, și cu o expresie de om preocupat Deodată zărește în față o siluetă subțirică O rochie deschisă la culoare O pălărie cu panglică albastră Era ea, domnișoara de la serbare Maiorul se oprește instinctiv Își potrivește bastonul Își răsucește mustața Și cu o voce ce vrea să pară indiferentă zice A, domnișoară, ce întâmplare fericită? Nu-i chiar întâmplare, domnule Maior Mă plimb adesea pe aici Dumneavoastră? Eu? Eu patrulez. Obicei profesional. Ea râde. Ați mai dansat de aseară? Niciun pas. După exercițiul dumneavoastră, am avut nevoie de refacere fizică. Să știți că nu era așa greu. Doar n-ați vrut să mă ascultați până la capăt. Bă, v-am ascultat, dar inima mea are alt ritm. Militar. N-a fost instruită pentru valsuri. Atunci trebuie antrenament, domnule maior. Exercițiu zilnic. În dragoste, zice el grav, exercițiul e dios. De ce? Pentru că duce la mobilizare generală. iar râde din nou. Nu v-aș fi crezut așa spiritual. Sunteți aproape romantic. Eu? Romantic? Nici de cum. Sunt doar un om care respectă regulamentul. Și regulamentul dumneavoastră ce zice despre fete? Că trebuie tratate cu politețe, dar de la distanță. Distanță? Ce fel de distanță? Regulamentară, un pas înapoi și privirea înainte. Asta e trist, domnule major? E sigur, domnișoară. În dragoste, disciplina salvează onoarea. Ea îl privește zâmbind, ușor și Și dacă o minoră vă atacă, sentimental, ce faceți? Raportez. Cui? Comandantului Suprem, adică conștiinței mele. Ea izbucnește în râs. Vă rog, nu mai fiți așa serios, lăsați ordinele și mai faceți câte o excepție. Excepțiile, domnișoară, sunt începutul anarhiei. Și totuși, aseara ați dansat. Da. Dar am dansat sub presiune. Și v-a plăcut. Oftând, da. Atunci să continuăm lecția. Astăzi repetăm pasul 2. Ce pas 2? Cel de după vals? Pasul conversației. A, deci ați trecut la teorie. Exact? Prima regulă, în dragoste, nu se comandă, se ascultă. A doua, se răspunde prompt, dar cu zâmbet. Și a treia, nu se refuză niciodată o invitație la o plimbare. Maiorul își potrivește chipiul, se uită în stânga și în dreapta, apoi zice, aproape în șoaptă, Atunci, să ne plimbăm, domnișoară. Vedeți că respectați regulile? Da, dar să nu spuneți nimănui. Mi-ați subminat disciplina. Și eu sunt vinovată. Total.” Dar nu intenționez să vă pedepsesc. Ba, cred că vă place pedeapsa asta. Poate însă să nu transformăm manevra într-o ofensivă. Prea târziu, domnule maior, ați pierdut terenul. El o privește lung, zâmbind pentru prima oară cu adevărat. Așa se sfârși povestea unui ofițer disciplinat și a unei fete neastâmpărate care a dovedit că uneori dragostea e cel mai frumos exercițiu de front. Au trecut câteva zile. Primăvara se așezase cu minte peste oraș, iar castanii înfloreau pe bulevard ca niște soldați cu epoleți verzi. Maiorul își plimba bastonul și gândurile. Mergea drept, cum îl învățase cariera, dar sufletul îi mergea alături, puțin dezordonat. Deodată zărește o carte căzută pe o bancă. Pe copertă scria cu litere albastre, manual de dans pentru începători. O deschide curios. Înăuntru, o floare presată și o bucată mică de hârtie Cu un scris subțire de domnișoară Pentru domnul Maior, care a învățat pasul 1 Și sper nu a uitat pasul 2 Maiorul rămâne o clipă nemișcat, Apoi zâmbește Pasul 3, zice încet Pasul 3 e întotdeauna cel mai greu Ridică bastonul, îl învârte de două ori Și cu o eleganță neașteptată Face un pas lateral ca într-un dans un trecător îl privește mirat. Scuzați, domnule maior, faceți repetiții? Da, răspunde el serios. Lecție de tactică sentimentală. Și e grea? Foarte. Dușmanul e invizibil, dar inima capitulează mereu. Trecătorul dă din cap, fără să priceapă prea bine, și pleacă mai departe. Majorul rămâne un timp pe gânduri, apoi scoate din buzunar floarea presată, o așează la piept și murmură. Cine ar fi crezut? că după atâtea campanii voi fi învins de o minoră. Se aude o fanfară în depărtare. Poate o paradă, poate o nuntă. El își netezește mustața, își drege uniforma și pornește încet, cu pasul drept, dar cu inima stângă. Astăzi, la ora 5 după amiaza, am trecut prin același parc unde în urmă cu câteva săptămâni am fost surprins de o ofensivă sentimentală neașteptată. Terenul de luptă e liniștit. Nici urmă de minoră, doar câțiva porumbei care, ca și mine, par să aștepte ceva ce nu mai vine. Mi-am adus aminte de lecțiile de dans. Am încercat discret pasul 1, apoi pasul 2. Dar fără parteneră e mai greu să ții ritmul. Totuși, am observat că pasul 3, acela pe care nu-l știam, nu e pas de dans, ci pas de amintire. Când ți-e dor, pășești mereu spre locul unde ți-a fost bine, chiar dacă nu te mai așteaptă nimeni. Am înțeles, în sfârșit, că dragostea ca și disciplina nu se învață din regulament, se învață pe teren. Și dacă un major a fost învins de o domnișoară, nu e o rușine, ci o victorie a inimii asupra uniformei. Într-o lume de parade și ordine, cineva trebuie să mai cânte un vals. Domnișoară, nu știu dacă veți mai citi vreodată aceste rânduri. Poate că le va duce vântul printre pagini, poate le va citi altcineva, poate vor rămâne doar un exercițiu de amintire. De când nu ne-am mai văzut, a trecut o primăvară și jumătate. Regimentul s-a mutat, iar eu mi-am schimbat uniforma cu o haină civilă, mai ușoară, dar și mai singuratică. În fiecare dimineață, când aud o orchestră cântând un vals, mi se pare că treceți pe lângă mine, cu zâmbetul acela scurt, care răstoarnă toată ordinea militară din lume. Am înțeles că dragostea nu e o bătălie câștigată, ci o manevră frumoasă în care nimeni nu vrea să învingă. Că disciplina inimii nu se scrie în regulamente, ci în tăceri, Și că oricât ai fi de maior, o singură privire de minoră te poate dezarma fără foc de armă. Așa că, dacă veți mai dansa vreodată, și orchestra va cânta valsul lui Strauss, să vă aduceți aminte de ofițerul care a învățat pasul 1 cu dumneavoastră și n-a mai uitat niciodată pasul 3. Cu recunoștință și zâmbet, majorul GT, rezervă sentimentală. Și poate că undeva, între un marș și un vals, între ordine și vis, maiorul și minora continuă să danseze în amintirea unei iubiri care n-a avut nevoie de grad, ci doar de inimă.